عادت قوانا بعزم الابات وعادت العمر الله Wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi fala mudilla wa laa fala hadiya lahu Ashhadu an wa ashhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rajim Ya ja, eha allazina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun Zaista zahvala pripada Allah subhanahu wa taala koga naš Gospoda na pravi put u puti zaista ju upućen, a koga ostavi u zabudi neće mu naći nikoga ko će ga napravi put upućiti Sljedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allah Subhanu Avatara i da je Muhammed, ali i salatu o salam, posljednji Allaho poslanih poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte se vaj istinskom bogovu i ne umirite nikako drugačiji osim kao Muslimani. Zatim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Zahvaljujem Allahu Jalla wa'ala Koji nas je ponovo sakupio I okupio na ovom mubareč mjestu Da nastajemo govoriti O njegovim veličastvenim I lijepim imenima Proši put smo govorili o tri Velika Allahu Jalla imena A to su Al-Ghafir Elogafur, u značenju imena na naš poslanski jezik, onaj koji mnogo prašta, ili drugo značenje, a mi smo spomnjali znači prošli po detajlju, drugo je značenje onaj koji prikriva i sakriva grijeh svojih robova u drugih stvorenja. Kazali smo u jezičku, Zatim, kada se odnosi na Laha Tebare Kevetala i naveli smo dva ploda spoznaje ovih imana koja se manifesti u životu čovjeka jednog muslimana. Večeras, ako bude nastavljamo govoriti ovim veličanstvenim Laha Tebare Kevetala imenima iz prostog razloga što postoji mnogo, mnogo, mnogo plodova, koji se ne mogu pobrojati koji proizilaze iz ovih veličanstvenih Allahovi te bareke vajtala lijepih imena zato večeras plod koji ćemo prvi navesti jeste da spominjanje ovih veliki Allahovi te bareke i tabarek, avetala, imena <kuh> i shvatanje i razumijevanje njihovog značenja budi sreću u srcima jednog čovjeka jednog muslimana daj mu nadu jer je spoznao gospodara Allaha Đerlewana ovim savršenim svojstvima i lijepim menima da je on taj koji mnogo prašta. Pa zamislite svakog pojedinca koliko očekuje tu Allahu te barek Kvetara milost makfiret, oprost od Allaha uzvišenog. Kada pogledate u čovječanstvo kroz istoriju koliko su ljudi imali nadu u Allaha oprost i milost. I pored toga što su radili mnoge vrste grijeha najveće grije radili su i činili širk Allahu subhanahu wa ta'ala i pored toga su opet očekivali i čekivali neki lijep završetak i da će jedan dobar i lijep način okončiti odnosno će život nakon smrti biti za nji naravno mnogi oni su se zavarali jer nisu shvatili istinski i na pravi način značenja ovi veliki Allahovite barake wa ta'ala imena Allah Subhanahu Wa Ta'ala u svojoj plamenoj kaže, wa, inni la wa, wa amila sali. Allah Subhanahu wa Ta'ala ukazuje i opisuje svoju neizmjernu milost i o veliko ime da je on taj koji mnogo prašta svakom onome koji se pokaje Zatim počne raditi dobro djelo, Počne raditi dobro djelo i nakon toga ustraje na pravom putu. Ovo je ukratko značenje Lava su Hanova tala imena Al Gafur. Znači od svakog godina se traži da kada se pokaješ za učinje grije koji se učinio, nadaj se da će ti javasom oprositi zbog toga što je obećao da takvima oprašta ali nije samo kazati Astaghfirullah I nakon toga ponovo se vrati svom svakodnevnom životu Nego nakon toga da se popraviš Da budeš bolji Da se primijeti na tebi trag pokajanja Da se zaista kaješ i vraćaš zbog onoga što se učinio A tražiš oprosta od uzvišenog Velikog, najvećeg Onoga koji je jedini zaslužan da bude obožavan Da ti oprosti Bojeći se i strahujući od njegove kazne da te ne kazni za ono što se učinio. To je pravi stikfar. Prava teba, Allahu subhanahu wa ta'ala. I ne samo to, kada počneš raditi dobro odjelo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da ustraješ na tome. Da ne dozvodiš da zavara. Da njegove spotke slijediš, pa da padneš na ispitu. Ali, i nakon toga, ne da ideš u očaj nema da gubiš nadu Allahu Allahov rahmet i njegov, njegov milost i makfiret, nego Allah ti daje drugu šansu. Ponovo zatraži oprost. Ponovo većaj Allahov Subhanahu da se nećeš će vratiti na to što si činio. Zatim ćeš naći Allahov Subhanahu Atala koji ponovo oprašta takvom rogu. I tako sve dok on bude griješio i sve dok bude taj rok traži oprost Allahu naći Allahov da će mu opraštati ali mora biti redoslijed, da se pokaješ pa da ustraješ na dobru, da ustraješ na dobru, da budeš na tom pravom putu, pa ako se desi, da te zavara, ponovo se vrati. A ne te Bože moj, gospodaru moj, prosti mi što sam učinio, pa nisi ni izgovorio, ti se vratio grijev. Prošli put smo ukazali. I kazao šta su učinjaci kazali Da je to izigravanje sa propisom te ube I da je to izigravanje sa uzmišenim gospodarom Allahom subhanahu, subhanahu wa ta'ala Ibn Qajim Rahim Allah je kazao Allahu opraštanje grijeha Svojim robojima Je njegova velika dobrota i milost Koju ukazuje prema njima Znači Da Allah dželašanuhu oprašta Iz svoje velike dobrote i milosti prema, prema robovima i kaže on subhanovo tala je novisan od bilo čega, od bilo koga stvorenja zatim kaže on nema nikakve koristi što njima oprašta Allah nema koristi što oprašta stvorenje, nikakve zatim nakon toga jer njemu nešteti njihovo nevjerstvo znači koliko god ljudi bili u nepokonost uzvišenom Allahu Subhanahu Wa Ta'ala koliko god odbijali njegove naredbe to Allahu Subhanahu Wa Ta'ala neštati s druge strane koliko god je on opisao sebe da mnogo prašta i da svima prašta nema nikakve koristi od toga zatim kaže Ibnu Kajim Rahimahullah nitih im kaže oprašta i straha od njih znate danas kada neko priprijeti i zaprijeti Učiniš mi nepravdu, ja sam jačin. Odnos, učinim ti nepravdu, jačim sam od tebe. Ti, a bibi, ne želiš da uzvratiš isto mjerom. I straha od mene, jer ću još više ti nanijeti nepravdu. Zatim, ne želiš da se požališ nekome. Zato što se opet bojiš da ću ja doći. Nego ćeš kazati, ja sam to zaboravio. Ja sam to zaboravio. A Allah te barek je vetala kada oprašta, ne oprašta i straha od stvorenja što se boji nekoga, nego i svoje neizmjene dobrote i milosti prema ostvarenjima. Zatim kaže, ne oprašta im i zaborava prema njima, da je ona odgubila gafil, da je u nemaru i zaboravu prema onome što oni čine, pa da on zaboravine odgubila kako su ga Židovi opisali, nakon toga da ti prijeđe preko tvojih loših dijela. Ne. Znači, Allah subhanahu ta'ala ne oprašta niti iz zaborava, zatim kaže niti iz bilo koje vrste nemogućnosti. Allah je ništa ga ne sprečava. Nije u nemogućnosti, niti znači iz straha ili sličnih situacija. Allah subhanahu ta'ala oprašta isključivo i svoje neizmijene dobrote i milosti prema svojim stvorenjima. O sam zamislite kakav je naš gospodar koji toliko oprašta a ne traži zauzmati od nas ništa. Osim znači da se iskreno vratimo njemu. Allah Jalašanova kaže jer Ibnu Kajim nastavlja pa kaže on kada oprašta, oprašta isključivo što je silni i moćni. Što je silni i moćni. A pogledajte šta mu je dokaz. Dokaz mu je govor isa, i sala kada je kazao i dobio Allahu subhanahu wa ta'ala za narod kada je trebalo da se spusti te wa ta'ala kazna zatim kaže Isa alaih salatu wa salam pa kaže in tu'advibuhumu fe innehum ibaduk ako ih kazniš gospodaru zaista su oni tvoji ili tvoja stvorenja, tvoji robovi imaš pravo znači vlasnik ima pravo da radi šta hoće onaj koji posjeduje te robe, ima rad, pravo da radi što hoće svima. Allah te barek ima znači to istinsko pravo jer je on melik i Malik i melik, istinski vladar svih stvorenja ima pravo da radi što hoće. I pogledajte iz Are slanka da na početku pojašao, ako ih kazniš, pa zaista su oni tvoji robovi, imaš pravo da radiš što hoćeš, zatim kaže. وَاِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ Ako im oprostiš, zaista si ti silni i moćni. Kaže Mnukain, ovdje bi bilo znači po našem od hikmeta, mudrosti, da dođe zaista s tih gafur, gafurun rahim. Onaj koji mnogo prašta i koji neizmjerno milosti. Ali Allah Želešanu ovdje ukazuje, i ovaj ovaj kuranski se završava da je on silni i moćni. Ibn Ka'im kaže znači kada oprašta da to proizilazi iz njegove veličine, moći i snage jer je on zaista u mogućnosti da kazni, ali i svoje neizmjerne milosti prema njima ne kaže, ama, nego oprašta. S druge strane i svog apsolutnog znanja o njihovom stanju Znači Vlađerošanu zna i posjeduje znanje o svim stvorenjima šta čine, šta rade Ali opet znači moćan i snažan i jak Da i sve kazni, ali to ne čini Iz, iz kog razloga kaže svoje apsolutne i potpune mudrosti Znači posjeduje mudrost i posjeduje znanje i moć, jačinu Da kazni, mogućnost da kazni, ali ona ne kažnjava zbog dobrote i milosti prema njima kako Ibnu Kajvi na početku znači pojasnio. Zato kaže na kraju gospodaru moj ti ne opraštaš osim svojom velikom moći, potpuno mudrošću i znanju. I to je naš gospodar ovate barek letavljati. U mogućnosti da kazim svakog nasilnika, svakog obavnika utreptaju i manje i brže od toga ali Allah te barega, već to ne čini Zato što daje mogućnosti Daje mogućnosti I pruža šanse svim stvorenjima Ma u kakvom halu bili Ma šta činili Ma koliko velike grijehe činili Allah spanova, svima njima Daje šansu, pruža šansu I želi da se pokaji Očekuje od njih to Ali su ljudi ti koji nepravdu čine prema sebi Odbijaju odbijaju znači Allahu te barakala milost koja je znači takva da pruža svoju ruku milosti i u toku noći i u toku dana za svakog onoga koji, koji je se ogriješio Allahu te Kvetala njegovom pravu. I svaki od nas ima mogućnost do onog trenutka kada duša krene da izlazi iz našeg tijela, do tog trenutka bi svi mi imamo šansu i zato trebamo tražiti stikvar i molite Allah te barek, i da nam oprosti I nema insana ma u kakvom halu bio da sam sebi kaže Maša kako sam dobar Ili da ga neko pohvali Nema insana da je bezgriješan Nema insana znači da ne griješi A Posebno vraća danas u ovim teškim trenucima fitne i iskušenja Prije svega znači fitna u dunjavčkim problemima Zatim fitna u vjerskim Zatim fitna koja nas optužuje u gibetu, nemimetu, u potvaranju da li si sa ovima, da li si sa onima znači šeitan na mnoge načine djeluje i želi da te pokvari, da te zavede i da budeš od njegovih svjedbenika njegov cilj na dunjalu je, brate da nije sam u džehennemu on želi što više ljudi da zavede, želi što više svjedbenika da nađe, pa nemoj misla ako si izgovorio šehade, da si sačuvan toga, ako si počeo klanja da si sačuvan toga, nije, brate, nego si još više izloženi njegovim napadima. Jer kuća koja je pohabana i razvaljena, šeta, nema što da radi kod nje, nego radi kod onje kuće koja je znači ukrašena imanom, da takvu osobu zavede i zato nam dolazi sa novim načinima, novim metodama koji nisu prije bili poznati, možda na ovim prostorima, što želi da među onima koji su odazvali i koji su odlučili da krenu stazom Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika Muhammad alaih salatu wa da među njih ubaci kost, da njih zavedi, da ni učini tim koji će jedni druge rušiti. Koji će jedni druge rušiti. A on će sa strane samo da se posmijava i da kaže ništo drugo nisam učinio. Sami se sebi zlo na njim. Ja sam samo kao jedno što je revajetu došlo esaru da je stavio met, pa su mravi i ostali došli, znači prvo mrava, pa je došao gušter, pa je i a što je on se strane posmatra. Tako je kod nas, svaka riječ koju kažeš, koja može prouzrokovati tako, znači opasne stvari, koje su velikog i teškog završetka po svakog od nas, treba što da se pripazi, a smjernice najviše ima u Kuranu i sunetu poslanika sa Allahu alijih i veselem, a posebno onaj koji je shvatio Allahu at-barak i vat imena, i njihovo značenje. I plodove koji pro, i izlaze iz ovih uzvišeni veličanstvene lahvite bareke letala imena. Čovjek se poboji, čovjek se boji da izgovori riječ. Jer zna da njegov gospodar ga motri, da ga prati, da ga sluša, da vidi, da mu ništa od toga nije nepoznat. Kako onda možeš da se... Tako znači sam sebi dopustiš da spominješ braću, da optužuješ braću, da ukazuješ na braću da izbjegavaš braću, da ne selamiš i nazivaš selam brać, Odakle ti to pravo? Ko ti je kazao? Iako ti neko kaže, a svojim spoljačnim izgledom liči na nekog koji ima neko određeno šarijasko znanje, mi ne slijedimo osobe, niti smatramo nekoga zvijetim i to nam je zabranjeno. Međutim, od svakog se uzma na osnovu njegovog dokaza i argumenta koji ne raspolažujete. A kada pročitaš, kao običan musima Kur'an i kur'anske svijenice, Habibi, jezik je glavna stvar koju trebaš sačuvati. Poslani se Osana i kaže garantijen ženet, od onome ko bi garantije dvije stvari. Dvije stvari, da će sačuvati, da će čuvati, da neće, znači, iskakati bez onog trenutka, kada zaista treba da kaže istinu. Tada ti je pokval. Jezik, Habibi, glavna stvar je jezik. Ko bude garantuo jezik, ko bude sačuvao jezik, sačuvat će svoju vjeru koji izgubi, ko izgubi znači, mogućnost da Vlada, da ovlada jezikom HBI izgubio je mnogo od vjeri, mnogo od I vidjet ćemo znači da su takve osobe u većini slučajeva koje se izbjegavaju koje koji su nepoženi u društvima i na sjelima da, da se nađu kod onih ljudi koji zaista razmišljaju, koji su moralno uzignuti za drugi, koji žudije za ženetom i zadovoljstvom Allaha te bareke, te bareke veta'ala. Sredjeći plod spoznao veliki Allah i te bareke veta'ala imena jeste da muslima nikada ne smije dokazati, i dokazivati ovim značenjima, ovih velikih imena da mu je dozvodno da griješi. Kao što je danas poznato, Allah je milostiv, Allah će oprostiti mogu raditi što hoću. Znači, to je poznato. To je opće poznato u društvu, da ljudi rade, da su odali mnogim, znači, vrstama grijeha i da na kraju očekuju da Allah Jelešanu, da im oprosti. I zato smo kazali, ovo jeste velika, velika, znači, nagovi, odnosno veliko Allahov i radosna vijest, da on opraše, da voli da oprosti, i da mnogo opraša. Međutim, ovo ime treba shvatiti, razumijete, onako kako su razumile prve generacije muslimana, da Allah Jelešanu, jeste, obo, obećava da će oprostiti. će oprostiti? Da li će koji znači tako hrabro izlazi pred Allaha Subhanova Tala i prkosi sa griješenjem, i je kada Allah će oprostiti. Niti kaže stav hrla, niti radi kakvo dobro djelo, niti ima tragova njegovom licu, njegovim dijelima i postupcima pokajanja. Da mu je žao što se ugriješi Allaha te bareke Kele Tala. Da ga je strah i da živi u strahu kako će okončati na sudnjem danu odnosno, ko garantuje te bi kad kažeš restav firula da će ti biti nismo moja tezile i vidjet ćemo njihovo učenje nismo ni kaderije i vidjet ćemo njihovo učenje šta i kako na koji način smatraju ovu vrstu, znači, Lavite i tebara osobina, odnosno svojstva opraštanja. znači, nismo takvi sekti, ali smo, znači, oni koji zaista želimo da budemo od pravca poslanika sallahu alijih vaselam Allah Ćudrašanu kaže je da تكونوا salihini fa inhu kana lil awabin hmm. Zaista ako vi budete dobri i čestiti Allah dž.š. kaže. Ako budete čestiti dobri prema takvima, Allahu bešer pa kaže: "Zaista je on taj koji mnogo prašta onima koji se kaju." Allahu Znači Awabin, se spominje u ovom Kur'anskom ajetu. Ko su Awabin? Ko su te osobe? Ibn Đerir, komentator, znači mu festir Kur'ana, kaže da su to osobe koje mijenjaju svoju situaciju, znači oni koji se mnogo kaju i koji traže oprosto da lađe šan, ali mijenjaju svoju situaciju nepokornosti u hal pokornosti. Allah Jehošao kaže i obećava da će takvim oprostiti. Ko mijenja, ko zaista želi da izmijeni i promijeni svoju situaciju, koji je u bab, koji se vraća istinskim vraćanjem Allaho Subhanovo etala, ostavljajući ono što je činio, a činijeći ono sa čim je gospodar Tebareke letala uzvišeni, zadovoljan. Abdo Rezak prenosi drugu predaju, pa kaže, od Ubejde ibn Umejra, koji kaže, ubrajali smo one koji se puno kaju i koji se čuvaju određenih grijeha, da su to osobe koje, kada ustanu sa nekog skupa, kažu gospodaru, oprosti Razumijete? Znači to su uabi, oni koji se mnogo kaju, koji traže oprosta i koji očekuju da lama kfirat. Kada ustaneš sa bilo kojeg sjela i skupa, kažu, brajala smo takve osobe da su oni ti. Kada ustane, kaže Bože, oprosti Bože oproste, astagfirullah, astagfirullah, znači koristi tu situaciju, mnogo se kaje, a ne onaj koji radi i čini razvrat i loša djela i kaje, la ću oprostu, Allah ću oprostu. Nego su ovo pokajnici koji se vraćaju Allahu sbohanu ota'ala, ostavljajući loša djela, a činjeći, činjeći dobra, dobra djela. Zatim Allah Đelešanu kaže... Illam valemasume patele usnam padesu in inni vapuru rahim, osim onaj koji nakon učinjenog rijeha koji se ogriješi i pogriješi, pa svoje stanje promijeni i izmijeni, znači iz lošeg u dobro. Prema takvom ću ja biti onaj koji mnogo prašta i koji je sam dosta. Allaš vam kažem opisuje stanje ljudi. I ovo su šartovi. Ovo su uslovi da bi te uba bila primjena kod Allah te bare kevelta. Da zlaista činiš i stikfat, on i a zatim ostavljaš loše društvo, ostavljaš o, taj grijeh koji činiš i nakon toga činiš i počješit pokornost Allahu subhanu ve taala. Takvi mala subhanu tala taala nagovještava da će biti prema njima taj koji mnogo prašta da će im oprostiti i da je samilostan prema takvima Allah Jalašanu kaže Allah Jalašanu potvrđuje kategorički ovdje da neće oprostiti onome ko čini širk Allah wa širk je znači neoprosti vijek u kom smislu u smislu da čovjek ustraje na širku i preseli u takvom haru, allađu le na sudnjem danu ga neće pogledati, neće oprosti grije i bit će od onih koji su vječno uženemu, nikada neće izaći iz vatre da naselate barem kada zača tako stanje. Znači, onaj koji učini širk i ustraja na tome i preseli na tome, Alla wa otala takvo mčao da neće oprostiti i porez svoje neizmjerenje milosti, takvi mala Subhanahu Watala neće, neće oprosti. Međutim, zbog čega laži šal neće njemu Zato što je ustraju u jednom stanju halu, do svoje smrti i preselio je na tome, a da nije izmijenio da nije popravio svoje stanje, evo bom istik farma. Znači ne možeš ustrajan biti u griješenju i da na kraju očekuješ da vama hvirat i oprusti. Nego moraš mijenjati, izmijeniti svoje stanje. Ovo se prvenstveno znači, misli na sve vrste grijeha, na sve vrste grijeha koji Allaha Đelešanu će oprosti na hiretu onome koji se pokajao ili znači mimo širka onaj koji dođe pred Allaha Đelešanu ima e, situaciju da je tahte mešija da ispod Allahve Tebare Kevetara uzvišene volje ako Allaha bude htio prostit mu, zbog njegovih velikih djela drugih koje je činio ili zbog nekoga ošefađa koji će se zauzimati za određen pokut vjesnika, poput dobrih šehida i slično znači neko će se zauzeti za takve pa će Allah Subhanahu wa ta'la oprostiti međutem neko koji širku čini i preseli na širku neće imati nikakvu vrstu zagovarača niti će imati ikakvog vida oprosta od Allaha Allah Subhanahu wa ta'la tako je isto vezano za monafike pogledaj Allah Subhanahu wa ta'la e, ukazuje da poslanikovi stikvar i traženje i zauzimanje kod Allaha da im oprosti nije ništa značilo. Od osobe koja je najdobranija. Godova ht bare kevetala, zauzima je za bunafike nije značilo. Allah dželešano kaže: Svijedno je znači za njihovo stanje. Estagfir te lehum, emme testagfir la. Da li ti istigfar i oprostraja za njih i ne čini. Allah džaka len len yakfirullahu lahu. Alla je olšanu im neće nikada oprostiti Znači poslanik je traži istig bar, činio za prije nego što ukojem od, od strane alate barek tamo, za munafike. I Allašan potvrđuje da onaj koji preseli kao Munavik, koji ne izmijeni svoje stanje, ne popravi svoje stanje, nikad malad će olšanu neće oprosti. Zato pogledajte kako je opasno preseliti s ni fakom, u srcu tijelima, postupcima. Jako znači, popušitka širka, koga dajte, neće laša, Isto tako oni nafiku. Čak munafik će biti od onih koji će prvi pod paltu od trojice džene. Koliko je opasno. A u stvari, sluština njegovog života nadijav, kakva je bila? Kad su braća, on je s Bračom, Tu je među nama, druži se s nama. Međutim, posle toga ode tamo da podnese izvještaj. Ovaj tu, čuo sam uvijek to, radio je to, radio je ovo, je, ja. To mu je bio posao iz animacija da se pretvara kad je s tobom, da je tebe čim se odmakne od tebe da je s druge strane, odnosno da spletkari i da živi od muslimana i njihove časte, odnosno radi za nakon, sve bi to unovčio što to bi informacija, ili dođe da ga ljudi vidi, da ga ljudi pohvali kako je dobar, u stvaru svo svom srcu on toliko odbojnosti prezir ima prema takvima svoj kufr i nevijestvo i mržnju prikriva u srcu a majština pokazuje da je ustebe, da je s tobom, da te voli, da te cijeni, da te pazni. Imamo znači ove monakke koji su u potpunosti mahda u osnovi znači monakica, ali imamo znači vijenike koji ostaje vijenik, ali ima osobine monaknega. Ima osobine licemjer, koji treba znači čuvati i paziti. Kada govori, laže, znači laž nije ta koja te čini, istalno nijekom do dva, tri, da budeš vječan tamo, ali uzrok da bude čovjek podređeno vrijeme tamo veliki grib. Kada obeća, što uradi? Danas, koliko nas ima takvih? Samo obećamo, samo obećamo, samo obećamo. što toga učinimo? što toga ispunimo? Sve to prekršimo. Kad ti se povjeri nešto, ti to iznevjeriš. Sve to osobina Biblije, monafika, lice, mjera, koje čovjek treba da ostrani o sebe, da se trudi, da nema, znači, udjela, da nema, znači, udjela. ako Boga se sve te osobine nađu, zaista je munafika. A kada analiziramo naše danas stanje, koliko jedni drugima pekljamo, koliko jednim drugima lažemo, htije to priznati ili ne, ali činjenice pokazuju i ukazuju da smo, da imamo znači takvih osobina puno kod nas. Osim prema kojima Abad Želošano iskazao i pokazao i ukazao posebnu milost i rahmet, da je odlikovan među nama. A koliko možemo pokazati prstima, da taj taj je čisto do ovakvih osobina. Slaista je pokvareno vrijeme i ovak ne kao ovakati vrijeme da se mi žalimo na vrijeme, nego na one koji su u tom vremenu. A obnašaju ili se prikazuju kod svijeta i u svjetskim očima da su zaista veliki i dobri musmani. A u stvari koliko su nam duše nepročišćene, koliko su nam duše u džahilijetu. Prije bila kada je bio uvrijeđen u debu u zara, kad je kazao zaista te vidjelas ti, sin majke i crnkinje i znači ukazati njegov, njegovu lozu po rijeku od Anke dolazi. Bil bio rok. I toliko je, znači on tražio riječ koju on će ga povrijediti i našao je riječ. Ali Poslovnik Karesila dolazi i rješava pa kaže je budve, zaista je tebi, u tebi ostalo osobina žihilijeta. Jednu rečenicu rekao, onda jednu riječ. Pogledajte kako on to rješava, kako su onaj i te osobine, kako je on od strani od sada. Odlazi i traži Bilala, radi Alani, radi Alanu. Kaže Bilalem: "Oprostimi što sam kazao, ja sam to dano kažem oprostio." Međutim on ne ostaje na tome, nego spušta svoje lice, kao asap usna nikas osale. Na pustinski pijesak i kaže: "Stavi svoje stopalo na moje lice." preda ostranim tu osobinu koju je vidio poslanik da je ostala osobina džehlijeta u njegovim prsima. na to još nikad se ne dresi, da ne izlati više, neka e eh, to je moja uzreć sa ostalama džehlijeta. Danas kada čuješ braču, kada znači, počne da govori, i da kazuje, govori nekim riječima koji su zaista veliki znakovi lijeta, pa brate, nemoj to makaj ostala uzrećica. A sahabi su to, znači, na ovakav način, ostranjivali. Na ovakav način. Pogledajte. A koliko mi danas povrijedimo našu braću većim riječima dovije ove riječ. I ništa kodav se ništa nije desi A da ne govorimo o potvorama I lažima Pro nevjerama Ili Prodavanjem odrijeđeni, odrijeđenih osoba drugim Za ono što malo vijedi Krmus mana je velika I na veliko položaj kod je Znači na velikom položaju većem od rušenja kabe, da gledaš kako se kaba ruši, čast muslimana je veća, veća od toga. Znači se danas kada došao neko i počeo čupati kamen po kamen iz kabe, koliko bi to muslimana skočilo, da ga davi, da ga bije, da ga protjera. A muslimani se vrijeđaju svugdje, gotovo da nema društva i sjela i mjesta da se muslima ne vrijeđa, mi ništa. A kada se ruši Subhano, kaba se što bi već Kao smak svijeda da je počela Koliko mi nismo shvatili prioritete u vjeri I osnove vjere A oni koji su shvatili te osnove i čas musmanak, živjeli svakim životom Kao što smo naveli znači Abuzara i Bilava I ostali Ashaba, to obrastvo koje je bilo među njima da danas, danas mi pričamo, prepričavamo i vidimo samo u knjigama Da ima i da postoji, međutim u našim sijelima, našim zajednicama, našim mjestima puno toga nedostaje. Zato trebamo raditi na tim stvarima da se izmijenimo, da se popravimo da, da budemo bolji. Alđerašanu kada govori o munapicima i njihovim osobinama ukazuje da oni prije svega nisu imali i o svojim djelima, nisu bili iskreni i to je ono što je najveći problem i Bela je bio kod njih. I danas kod munaki. znači je glasuju Glavna stvar, ili od temelji stvari da bi ti djelo bilo primjeno je iskrenost u ime Allahi ili da radiš i drugo da je tu u skladu sa šerijatom sa onim sad mi došao poslanik sa Allaho i ih veseleme ne izmišljati i ne biti pametniji ne, ne, nećeš se svatrati da su kućeni od poslanika ali to sa je selama i koji su ih pa ćeš kazati ovo može, ovo ne može ja mislim da je ovo dobro, ne bi trebalo, ne šerijat je znači ačiku potpunjen na velikom hađu vrijeme poslanika sa osebem on me kmel lecum di necum Danas sam vašu vjeru upotpunio Nema se više što tu dodati i oduziti Vjera je upotpunjena Allah je što je vjeru Tvoje da slijediš Ti si obavezan da slijediš A ni sudet poslanika sa osebem Ne da oduzimaš i da dodaješ u tom vjeru. I kada to budeš provodio, da budeš luhlis, da budeš iskren u tome što činiš, da radiš to radi Allaha, ne radi ljudi, ne radi džemata, ne radi nekog imena džema što predstavlja i zajednica. A bi isključivo bi radi Allaha, nema da te vodi neka stranka, stranka može biti u smislu džemate, govorim kao žema stranka da bude sredstvo da tuđe čovjeki ciljeva do velikih ciljeva a ne znači da bude ti to ono koje sa mnom uz mene i moje koje na drugoj strani nije znači uzmene protiv mene je, nije shvatio nije razumio to su načini dolaska do određenih ciljeva suština treba biti ista isti treba biti cilj to te bareke vetara kebetala Zadovoljstvo i vječna kuća dženet Stjeđenje poslanika i ljubav habibi. Zad mi ne želimo da budemo usposlanika u dženetu Zad ne želimo da budemo u društvu Ebu, Bekra, Omera, Osmana Alije Zad ne želimo da budemo u društvu svih Klemenitih jashaba i svi oni koji su Islijedili, zad ne želimo da svi Mi bošnjaci i muslimani budemo u dženetu Habibi pravi vijednik Istinski vijenik želi svima Drugima ono što želi sebi. Na takav način trebaš da budiš ne da budiš že, da ženeti za 10 ljudi, 15, 20, 100 ljudi, takav ženet ne postoji, znači ženet za tako mali broj ne postoji, poslani ga opisuje, na dan kada bude ulazio, kada bude halk u vrata pokucao, pa kada čuvar bude opitao ko je, reče ja sam Muhammed, znači ste stigli, jesmo, ženetska vrata se otvaraju, kaže poslanik sa oselim, štokovi, jedan štok i drugi razmak između toga je meka i tamo šan, šan. Kaže, tog dana, na tim vratima će biti ogromna gužva. Ogromna gužva. Od koga? Od sjedbenika ženeta, znači stavnika dženeta koji trebaju da uđu. Koji iščekuju ulaz. Biće tolika tijeskoba i gužva na ulaz u tih vrata. To neće biti desetine ljudi, stotine ljudi. će biti mnoštvo ljudi koji će iščekivati pravi, istinski i se da uđu u dženu. Ali nije će ući u dženeta da bi bi onaj koji bude imao spora sa svojom braćom, dok ovi se budu gurali da uđu, drugi će čekati ponovo da li će ovato prosti ili neće, ono što je pričao iza lejeđa, što ga je pokrao sakrio iz nevjerio, i ostale stvari. Dok on oprosti nije će ući. Neće ući. Jesu ispreman da budeš, ovi koji će se gurati ili ćeš oni koji ne znaju kako on su hranu jel će ući ili neće ući. I sve to na svijesti čovjeka pojedinca Muslimana što želi na ovom svijetu. Kakav mu je cilj, šta želi Koliko je svijest svega ovoga A mi, draga braćo, treba da radimo na tome Da svijest naša bude veća Da ljubav prema Allahu bude veća Ljubav prema poslaniku da bude veća I ljubav prema sjedbenicima poslanika da bude veća Da voliš ljude radi Allaha subhanahu wa ta'ala Da mrziš ljude radi Allaha subhanahu wa ta'ala Da voliš ono što Allah voli Da mrziš ono što Allah mrzi Ako Allah voli vjernika, obaz da te voliš vjernike. Obaveza ti je da voliš ono što Allah voli, a ne što tvoj će I prohtjevi zagovaraju i kako ti određuju pravac tvoj života. I da voliš muslimana onoliko koliko se podržava vjere. Kada ga vidiš da, je, da čini određene stvari koje su suprotnosti, Kur'ana i Sunnata bi prezirili tu stvar, ali prezirili ličnost on ješ uvijek vratusiman, treba da ga odiš i cijeniš, poštiriš. ali preziriš ono djelo koje ono čini i trudi se da ga posavjetuješ, da ga vratiš na pravi put, da mu ukažeš da ti je teško to vidjeti, doživjeti, ali da tražiš metode koje su najbolje, da ga popraviš i vratiš na pravi put. To su pravi istinski borci za din, za vjeru i na ovim prostorima u čitom svijetu. A ostaviti ga u halu i još ga više potopiti, da se on sam topi ili ga nazivati različnim merima i nazima da se još više udarnji podnoso od nas, početi još više rijeđa ili prozive na ono neke određeni način i to nije način liječenja. Mi s ove metode imamo u Kuranu i sunetu Poslanika slala je i sveme i onih prvih generacija muslimana, sa kojima je Allah suhna dala zadovolj. Ništa ne treba izmišljati o vodi, sve je zapisano, samo treba čitati, treba pitati i sve te metode ćemo naći iz koje ćemo pogoda popraviti stanje, stanje, znači nas ovdje u našim prostorima beiha Allah kaže Illa tabu wa aslahu wa atasemu billahi wa ahlesu dinehum lillahi fa ulaike ma'al mu'minin onaj koji hoće da bude u džematu vjernika istinski mu'mina pravi vjernika treba da vidi začin kur'anskog ajta gdje si šta si kosi Allah kaže Illa ladzine tabu osim oni koji se pokaju istinski pokajani učinila u te bareke letara u aslehu i popravi svoje stanje, svoja djela, svoj har zatim kaže va' te sam Zatim čvrsto se uhvate za Allahu u te barakala uže, za kurani sunnet Poslanika salahu alahi was, zatim postanu iskreni u potpunosti, u ispovjedanju vjere je u te barek letala, znači kad si je prihvatio moraš biti muhlis Zatim kaže Allah šan, al mu'minin, i takvi će biti u društvu vjernika. Takvi su znači uz vjernike. Onaj koji nijema ove osobine, takav nije znači niti od vjernika, niti uz vjernike. Niti od vjernika, niti od... A šta očekuje mu'mine? Allah šan na završava, šta očekujete istinske vjernike? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Masavu fe yukti a Allah će, će dati velike nagrade pravim istinskim vjernicima. To je ono što očekuje vjernik istinskog pravog mu'mina. Ako želiš da budeš od njih i da budeš uzni, njih, te ubaham im, prvo je te ubaham. Zatim, da propraviš izmjenje svoje stanje, da budeš daleko bolji. Zatim da se prihvatiš Allahovog puta onako kako on traži zahtjev od tebe i suneta poslanika sa selam i da budeš muhlis na tom putu iskren da sve što činiš i radiš da radiš što je lađe da možeš biti u kategoriji svjednicima a onda te lađe šanu kaže na kraju šta očekuje piste iskreni iskren pravi vjerni Allahova znači velika velika je nagrada a eđerena vima, to je nešto neopisivo, nesvatljivo, nepojmivo što očekuje vjernike u ženetu Šta god da čuo, tamo je veće, tamo je bolje, tamo je uzvišenije Uši što nisu čule, oči što nisu vidjele, mašta što nije moga dok pomisliti Šta god da pomisliš, a bibi, tamo je bolje, tamo je veće Tamo su nagrade, one prave i istinske koje očekuje, a vibi vjernika Ne nekoga ako hoće ovako, hoće onako istinskog pravog vjernika koji živi život koji Allah subhanahu wa ta'ala odredio u Bur'anu i sunetu muselika sallallahu alihi wa sallam To su pravi istinski mukmini Takvi mogu očekivati da uđu u dženet Bigayrih islam bez obračuna Svi mimo njih su pod velikim upitnikom Pod velikim upitnikom Svi musimani, svi oni koji griješe i velike grijehe rade Svi su pod upitnikom, niko im ne garanti uspjeh. U uspjeh od Allah dolazi garancija za mukmina pravog istinskog vjernika koji je predan Allahu tao kretao 24 sata 24 sata je predan razmišlja Allahu velikim nagradama, strahuje od kazne to je njegov put gleda dobročenistvo činim vjernicima da im pomaže znači sve ono što su osobine vjernika to je mukmin punog i potpunog imana sve što mu nedostaju tih osobina on je naklis on je nepotpunog imana ne može znači biti isti ni onaj koji prednjači dobročinstvo, i onaj koji je uradijene od dva dobra djela u toku dana. Kako će biti isti? Odnosno kako će biti isto nagrađen jedna kategorija i druga kategorija. Zati malađarašanu kaže in la yagfiru an bihi o yagfiru ma Allah je neće onećo se sa širk čini nikada al će oprosti ono što je manje od toga, ma du ne zane. Ono što je ispod, ispod širka. Nije znači nivu širku, a to su su ostali grizi. Počinu učinjaka su znači mali širki ostale stvari. Ma da ima znači učinjaka koji kažu nema razlike mali i veliki širk. Šef Feuzam ne pravi razliku između malog i velikog širka. Zato znači treba kažeš na majke mi, majke mi i slično da bude svjestan da ako ne učinješ tevbu i pokajanje zato da možeš biti od onih koji, koji će biti u vatri vječno. Znači ima oni koji smatraju učenjaka da mali širk je poput velikog. Sve što je nazvano širkom je širk. Međutim kažemo da je ispravnije mišljenje većine učinjaka učenjaka koji pravi između malog i velikog, da ne spada znači, pod ovu prijetju velikog, velikog širka da će biti vječno u vatri. I ovdje je znači, stav Ehele Sunneta Kako smo kazali Da Ehele Sunnet vjeruje Čvrsto znači oni koji slijede poslanika Nemaju novotarije znači, U svom pravcu izlijeđenju Oni vjeruju da onaj koji preselija Činio je velike grijehe Zemralčio, bludničio, pio alkohol I slično krao Ako takav preseli, a nije kazao Bože mojo, prosti mi, kajem ti se I iskazao pokajanje Izmijenio i promijenio svoje stanje Da još uvijek ima nadu na ahiretu, kada budu stvorenja proživljen da mu Allah subhanahu ta'ala svoje nezmijene milosti neoprosti, ne svima, neko pojedinci od njih, i to kome Allah bude htio, me iješa kome Allah bude htio, što znači s druge strane nikomu ne garantuje da će biti od onih kojima će Allah oprosti, nema garanta a s treće strane kada se pogledaju dokazi, velike su prijeti za svako navedeno djelo od kebajira velike grija, da će biti osnovnika znači mu je Prijetnja kojom Allah Tebare Kvetala zastrašuje prijeti onih koji čine velike grije Što znači da je on pod prijetnjom A s druge strane nikomu ne garantuje da će mu biti oprošten Nego ima jedan vid znači doza nadi da će Allah Tebare Kvetala oprosti na To je jedno znači svata njehvisuneta Nismo znači poput onih koji smatraju da čovjek koji učini veliki grijeh, a ne pokaje se, vrati sa lastom mane a će biti od stannika vatre poput koga poput žehmija ili poput znači e, tezila koji na dunjalu koga ne sustavaju niti u vjernike, niti u nevjernike, ali na Hiretus odredili gdje će kuću. Že nema. Znači ako se, ako se ne pokaje. Zatim sljedeći put poznaju ovih imena jeste da se oprost za učenje i isključivo traži od Allah Tebare Kevetana. Znači ne postoji stvorenje, ne postoji insan da mu kažeš uprosti mi ono što si učinio prema Allahu Tebare Kevetana, od nepokojnosti. Nema kod nas, niti efendija, niti hođa, niti imama, niti učenjanka, niti alima, da ti neko može učiniti oprost i oprostiti, ono što se ogriješio prema Allahu Subhanahu wa ta'la, njegovom pravu. Ne postoji takav. Postoje samo osobe koje te mogu usmjeriti na djela koja ti mogu pobrisati tvoja loša, loša djela koja si činio. Uz da tražiš isključivo oprost od Allaha Subhanahu Pogledajte, jedne prilike, znači kada su bili dovedeni zarobjenici, poslaniku, salallahu alihi veseleme, došao jedan čovjek poslaniku i kaže Allahume inni i ilaik. Gospodaru moj, zaista se kajem tebi, o tebe oprost tražim. A zatim kaže u nastavku, etube ila A ne kajem se niti traže oprost od Muhammeda, ali je slavio su. Zarobljenik došao u predposlavnika za Ko su zarobljenici? Wow, čovjek gdje je znači nema vjeri. Ali izgovara u tom trenutku je velike riječi. Bože moj, ja se tebi kajem, o tebe oprost tražim. A o Muhammede od tebe ne traži Oprostanice tebi kaim A kaže poslanik sa srana Pogledaj mjesto poslanika Znači kao poslanik je ovijest Kako je na kraju završava? Kod umet Da je ova osoba spoznala Allah Žilšanu, Pa kaže ehli. Zaista je on spoznao Kome istinski pripada pravo oprosta. Allah subhanahu ta'ala Niko drugi nije u stanči Albaniji, kaže i hadisi rodostoja Znači, da jedini ko oprašta, od koga se traži oprost za učinje grije Allah, Allah te bareke te bareke veta'ala. Zato Allah Čelešanu kaže takva, zaista je Allah Jelashanum, jedini dostojan da ga se stvorenja plaši. Jedini dostojan. z druge znake, on jedini prašta ehlul ehlu on je jedini taj koji je zaslužan i od koga se može tražiti oprost. Jedini je u mogućnosti niko drugi. Niko drugi, znači, to je pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato čovjek šta god da učini, traži oprosta od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. U hadisu denasa radi albanuhu, koji prensi od poslanika sallahu alihi vseleme da je kazao hadise kud si djela, šta ono I ovaj hadis je, znači, hadis koji prije svega svako isk, istinsko, muminsko srce voli ga čuti, makar ga znamo na pamet, ne znam od kada Znači, nema insana da ne voli čuti ovaj hadis Kaže poslanik Sad Selim, prenosjeći govora Allah Subhanu Vatala O sine Ademov. Kada god me pozoviš zatražiš oprostavlje, kaže Allah Subhanu I ponadaš mi se Ja ću ti sve oprostiti i na to se neću osvrtati. Allah subhanahu on tamo obećao. Nije popust oprostiti oprostiti. Danas, otrati, prozoveći im nešto skrene, a ja sam ti tu, radio. to, tu, tu. Neću se osvrtati na to. Kad ga god pozoveš, kad god zatražiš da ti oprosti, Allah subhanahu je tamo obećao da će oprostiti i neće se osvrtati na to. Zatim kaže, o sine Ademov, i da tvoji grijesi budu toliki da dosegnu nebesa, i da sma, do nebesa, kaže vlađišan, Adami, poslje toga dođeš tražeći oprost, da se kaješ, oprostio bih ti sve što se učini. I na to se ne bi osvrto. Zatim kaže, o sine Ademo, Adami dođe sa grijesima koji bi zemlju ispunil. Pogledajte tih grijem. Zemlja da, da se ispuni svima, da se popuni zemlja. Kaže... Ali da mi druga ne pripisuješ Nema širka Znači izuzel širka Sve drugo što se učinio Ja bi te dočekao sa zemljom punom oprosta Makfireta Ovo je kretan. Zatim kaže Allah je kazao Vaš gospodar je kazao Vi me pozovite ja ću vas odazvat Ovaj je hadis Bukhalija muslim bilježen Znači mi rodovostojeni koliko god da čovjek učini loše, koliko god da se ogrješi o Laha Tebare ako se istinski pokaj, znači koliko god ti grijesi bili veliki, do nebesa, znači da se nanizaju, da popune zemlju kompletnu, a Bibi nada postoji, jela Đeršanu, je milosti toliko da je umogućio da oprosti takvima. Ali, dok budeš tražio i činio istikfar, i tražio oprosti o Laha Tebare Kvetala, načeš ga da on Subhanu Vatala oprašta. Hasan Abbasir Rahimahullah je kazao, pogledajte, kaže Povećajte vaši istikfar u vašim kućama U vašim kućama Zatim kaže, za vašim soframa Kada sjedneš bibi, bribi, počneš da pužiš ruku i bi smila, kaže, kaže stakfirullah U smislu, znači, iskoristi svaku situaciju na kažu stakfirullah Kaže, na putojima, na vašim pijacama, u vašim sjelima, gdje god da se nalazite pa kaže, vi ne znate da li ste u tom trenutku kada vas s Allahom makfire ti oprav spuštali. Znači, gdje god da si, iskoristite kanje što stakvira. Pa ćete vidjeti, znači, oni koji su so oskočili i u znanju, i u praktikovanju znanja, da puno puta izgovaraju stakvira. Nešto se on i da neko čuje kakvo je mašao dobar pobožan, nego Havim što je shvatio ove stvari. Ove stvari, znači, značenje koliko je, koliko je to veliko. Kad tada je kazao, Kur'an vas upučuje, na dvije vaše znači stvari veliki u vašem životu, a to je bolesti lijek, na bolesti lijek, kuranu kući na bolesti lijek. Šta, šta je bolest? Bolest su kaže vaši grijesi koji će, lijeti. a vaš lijek za tu bolest je istim Što znači da koliko god smo bolesni, a svi smo bolesni, Potrebi su od tog istikvara koji liječi tu bolest. Gdje kuda se nalaziš, Abri, auto, voziš, u tramvaju, u trolebusu, ulicom. Zamislite koliko se može iskoristiti vrijeme da se donosi izgovara ta istikva. Na kraju ćemo spomenuti Hadijs koji govori o veličini tog istikvana. Zatim neki od učenjaka prenose govori blisa, neka lahog proglesna na njega, gdje kaže, zaista sam ja ljude uništio grijesima, nagovarajući na grijesu. A kaže, oni su mene uništili sa dvije stvari. Sa riječima la, vira, he, loma, i sa istim kvarom. Znači, on njih je uništio sa čim? Sa grijesima. Nudi, znači, svake sekunde, ba, zamislite kako je on, znači, istručeno tome, da čovjek otvori mogućnosti i opcije za novi grije, Iako je mu tekija, pogo bo bojaza, lađe mu, znači, neku slabost, gdje će mu kazati vrat, on tu uradi poslušaj. Ali, kako stvorenje njegov ništavaju. Ništavaju ga sa riječima la ilaha illa Allah i sa istikvarom prema Allahu te bareke vada'ala. E, jedan mu u šeiri je kazao nije čudo što je karavana pronašla Jusufa ali Isra. Bavate te mudre Nije čudo što je karavana pronašla Jusufa ali Isra. Kaj već je čudo kada griješnik Pronađe Allah Anđebašanu njegovom oprostu Znači, znate koliko su ljudi e, Ti koji su iskvarani, ne Nepokvorni Allahu te Kvetala Pa kada je Božo oprosti Allah mu oprosti A Yusuf A.S. ko je bio Yusuf? Yusuf bio poslanik Znači, nakon tih godina Kada je bio kao dijete, slijedilo je nešto što treba Znači, biti kao poslanik I mi znamo kako je završio, znači On, Allah S.T.A. se brinu o njemu odabrao ga učinio ga posebnim podariom poslanstvo, nije čudo što je karavana njega našla ali je čudo kada čovjek toliko griješi pa kaže Bože oprosti pa mala pa mala te bareke oprosti zatim sljedeći plod jeste da sedbenici ehli suneta pravca poslanika alejsa tevsela mi ashaba koji su ga slijedili na dobro razumijevaju ovaj bare kevetala imena onako kako treba shvatiti. Znači oni ne razumijevaju ova imena poput određenih sekti. Poput Kaderija i Mu'atazila. Šta Kaderije smatraju? Kaderije smatraju, braćo, da Allah Đelešanu neće oprostiti robu grije, osim ako se rob pokraje. Što bi značilo da oni uvjetuju opraštanje i te u Bogu Znači, naravno, misli se, sve imamo Neće kao Allah Tebare Katara oprosti čovjeku grijeh Svijek ne u Bogu Pako, preseli na grijehu A nije učinio te u Bogu, ostao nikaj, ostao nikaj Dok mu otezile, Znači, e, suprotno shvataju ovo Oni čak tvrde i ubjeđenja su da Allah je uštenu obavezan. Da oprosti onome koji kaže Bože prosti mi. Znači obavezuju Allah te barek evatala na oprosti. Znači jedni idu u i drugi idu u krajnost. Nijedno drugo više nije ispravno. Eh Sunne čvrsto vjeruje da nije dozvoljeno i kategorički tvrde nije dozvoljeno Allah obavezati na nešto. Nego su mi obavezani i mi smo znači takvi da nam je naređeno da kajemo da tražimo i a nije Allah taj koji U može kazati Bože, ja sam tražio se kada ti mi oprosti, moraš mi Na obaveziju ga, niti uvjetuju to I onda pojašnjavaju ono što smo već kazali Da onaj koji učini oprost, nadat sa čelaz Jerušanu mu na, na Dunjaluku A ako presel ako preseli, nije učinio te ubu I stikvar za ta određeni grije, Nadati se, iza vlahojte bare, koje je ta milosti Da će mu oprostiti na Hiretu A da ga neće kaziti. kazniti iako ga kazni, iako ga kazni, kazni će ga iz svoje pravednosti i svoje pravednosti, iz adla, jer ovate bare koje Ta'ala nikom ne čini nepravdu Znači kazni će ga i svoje pravednosti A ako mu oprosti, oprost mu i svoje neizmijene, neizmijene milosti Allah Subhanahu Wa Ta'ala mnogo mjesta u Kur'anu Znači ukazuje na vrijednost oni koji traže, traže i stikvar Od Allah Subhanahu Wa Ta'ala pa kaže u mu stav firina bil i opisuje prave vernike i njihova svojstva, jedno od njihovih svojstava jest da traže oprosta u zadnjim trećinama noći. Da znači, je to svojstvo vjernika. Ali sam prije ovoga, znači druge osobine e, ukazuje, koje posjeduju vjernici, ali jedna osobina jest da oni mnogo znači, čine stikfar u onim trenutku kada drugi spavaju. Kada drugi spavaju, oni su uposleni traženjem stikfara znači, za svoj har. Zatim Allah Jerušanu kaže Kanu kalile mine lejli ma jehjaun I oni su vrlo malo spavali Od njihove noći Vrlo su malo spavali Šta su radili? Vabileshari hum jastavfirun A oni su znači Unim jutarnim trenulsima Prije zore Tražili od Allaha Tebareke I va, vapili za oprostom I stikfar mnogo te bareke Ve ta'ala Zatim malo šano, na drugom mjestu opisuje pa kaže, oni koji urade određeni razvrat i razvratno djelo jer učinili nepravdu. Jer učin je nepravdu prema sebi, bogjeći se sami prema sebi, nakon toga zakerulla. Sjetite se i prisjetio se Allah, kada se prisjeti Allah i njegovoj veličini je festagferu. Zatim odmah kažu Bože oprosti za ove ovaj grije koje sam učinio. Odmah automatski, znači vrijedi pravi traži oprost da lađa la u Zašto? O meni jakiruz gonube Ne postoji neko ko može oprostiti grije osim, osim Allah subhanahu wa ta'ala i oni nisu ustrajni, svjesno na griješenju, svjesno. Znači oni nisu ustajni u smislu. Gafleta, nego svjesno nisu ustajiti na griješenju Da znaju znači to što čine Nisu svjesni toga, znači ako se Učini greška to i zaporava Niju nekog stanja, ali nisu svijesti Da namjerno čini, čini grijeh Allahu ta barake, ta barake, ota amin Podađeši radi Allah se prenosi u onom dugom hadijesu koji govori o potvori koja se desla i kazala protiv ajiše, majke, svih vjernika, žene i poslanika, svala A hadijes je dokaz da čovjek kada traži istikva i oprost, da prizna u tom trenutku određeni grek, da je on zaista učinio. Ja sam Bože učinio taj i taj grek, priznaješ i traješ oprost od toga. Zašto? Zato što je poslanik sam kazao o njoj. U tom trenutku pa kaže, kada Ro prizna svoj grijeh i pokaje se, Allah mu ga oprosti. Buhare je muslim bilježi. Kada Ro prizna svoj grijeh i Allah mu ga oprosti. Znači kada priznaš u tim kad ne da kaže, a, brate, ja vičer pogriješ ću radim to i to. To ne, znači ovdje ne ide se, nego se prizna grije grijeh prema e, Allaha da baraka ve kada tražiš oprosta, a ne da ideš ulicom i da se fališ kako si učinio grije. S druge strane to je zabranjeno, takvi malo neće oprostiti Kako je došao u drugom rivajetu, kaže poslanik Saloselem U ovom će umetu biti oprošteno Osim onima koji otkrivaju ono što su učinili od loših, loših postupaka. Znači bit će oprošteno u ovom umetu osim onima koji idu javno pričaju da su učinili to i to A danas situacija naša u Bosni kada vidimo Al svijeta i ljudi koji nas otružuju, koliko se hvale, šta je radio sinoć, šta će danas uraditi, šta ću uraditi u ove sedmice, šta ću uraditi u godišnju, godiš i odmora, znači sve on sebi isplanirao, a kad vidiš u počini slučaja, surno što govori i kazuje, su vrste nekih grija koje je, je tada zabranio. Allah što takve, znači ne voli, niti takvima želi da oprosti koji idu i kazuju ono što su, što su činili od pokvareni i loših stvari. Zatim, posljednja stvara to je da je s druge strane kako ti je da iskažeš i ukažeš da se počinio grijeh, Allahu te je u o te ube, s druge strane da prikriješ taj greh od ljudi i stvorenja, Treća stvar jeste da se od tebe traži da prikriješ grije svoje braće Svoje braće, ako znaš da je učinio grije, da šutiš Da ne širiš to Znači, nemoj da budeš od onih koji sobradi da je brat učilio to i to pa kaže je da što je to, to, to To ti je zabranio Poslani sallahu alihi wasallam u hadisu Nebu Horele kaže Ko prikrije sramotu Mahanu svoga brata muslimana Allah subhanahu wa ta'ala će prikriti njegovu sramotu i nadu njegovu koji je na ahiretu Ako želi, znači da ti jelad želšanu prikrije A u drugom rivajit ko otkrije I Allah će razotkriti njegovu Znači šuti Ne kazuj Ali savjetuj brata ako znaš da je uradio Siguran si to Idi na najljepši način nađi neku uh, opciju Kako ćeš mu krići, kako ćeš pokazati Kako da se vrati Allah subhanahu wa ta'ala Allah Jerašanu kaže Budite od onih koji opraštaju I koji prelaze preko Preko onoga što im je učinjeno To traže nas Allah Jerašanu Zatim kaže Zar vi ne želite da ona oprosti vam To je onaj rezultat Prikrivanja i zakrivanja grijeha Ili opraštanja Kada ti neko učini nešto Od loših postupaka Da budeš oni koji opraštaju drugim Wallahu, gafuru, rahim i zaista Allah koji mnogo prašta i neizmjerno milost znači Allah Jehošanu ti ukazuje i traži od tebe da budeš od onih koji će oprostiti, koji će zaboraviti i koji će prijeći preko toga za znači, ne želiš onako kako ti, bratu, oprostiš to što ti učinio, za znači, ne želiš da je Allah Jehošanu tebe oprosti a mi svi želimo i očekujemo čekujemo, čekujemo Allahu o milosti i rahmenu znači nema stvorenja kaže ja, men to ne treba svima nam je potrebno Onda se odgaja da budeš ti od onih koji će oprostiti, pa bar da oni malih stvari krije, na nemaš one velike. Znači od malih stvari, tako se izgrađuješ, tako se one, podučavaš, ističeš tu mogućnost da možeš i ti oprostiti kogoda i one velike, kruplje stvari. Toliko će čovjek biti nagrađen u onoga što je oprostio i što je prešao preko znači, stvari koje je bio pogrijeđen u uvrijeđen. Fosanih sallahu alihi ve sallam okazuje na vrijednost istikvara, sad ćemo završiti, gdje kažemo lezime li istikvar, ko bude mnogo učio istikvar, ko ga bude, znači mnogo učio često učio, Allah je da ćemo dati izlaz iz svake situacije. Ovo je rezultat da će mu svake situacije Tu očekuj karamet, ne može očekivati karamet nemate na mapi, ni u sljedeđenju Allahove vjere, ni poslanika Salasalem i čekuje da neki karamet padne Ovdje očekuj karamet, ovakvim stvarima i kaže poslanik Salasalem ko bude mnogo činio i kvar, Allah će mu dati izlazi svake situacije vomen kulihem mi faradža i svaka preocupacija, svaki hem koji ga savlada, koji ga pritisne Allah će mu dati izlazi toga. Znati imati nekad misli, potištenost, i to će znači da Allah Želšanu otkonju brige, ne će problemi, sve što te znači, zadesi, ako budeš od onih koji mnogo čini istikvar, Allah Želšanu da ti izlaz. وَرَزَقَهُ مِنْ هَيْسُ لَا I ob skrbiće ga se ne Ovaj hadis Šeha Albani je ocijenio da je <laughs> To je njegov bilo viđenje, njegov ocjena hadisa. Međutim, šej Ahmed Šakir, svima poznat, i ocjenio hadisa vjerodostojnim. Vjerodostojnim zato što Ravija koji se spominje kao da je slab prenoslac, imam Buhari je spomenuo njegovu biografiju i ukazao njegovu slabost. I znači šta? Da je bilo slabost to je tako da je prihvatio mišljenje mama Buharije, i otcine Ahmeda Šakira, a nama to odgovara, o, ne, da bude vjerozosti hadis da se može rati po njemu, da se može očekivati na da velika, velika nagrada, koja je obećana u hadisu, poslanika sallahu alihi vseleme, zato što postoji potpora u Kur'anskom ajetu. Allah Đerašanu kaže, وَنِسْتَقْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّةُوا إِلَيْهِ ako budete činili stikvara lau žilosama, kajavi se. Alla će vam podariti, znači smo me tugu ili, zatim se pokajiti i činite i pokajite se, Allah će vam podariti da živite lijepim, ugodnim životom, znači punim i sreće i zadovoljstva. ljepotim. Takav život to već onome koji bude mnogo činio i stikvar i kajo se lau te barake, te barake vojeti kulve zifun fatzahita će svakoga onome koji čini dobro da će mala smana talana ograničeno neograničeno dobro wa in tawallu fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir ako vi okejte glave od ovog pravog puta zaista se ja bojim za vas poslanici su sr znači odlača zaista se ja bojim za vas i strahujem onog velikog dana da vas ne je velika, velika kazna od Allah Subhanahu što znači da je prijetnja svako onovi koji izbjegne i stiklari te ubollahu te bareke, te bareke Vatala, da se za tako bojate. Molimo Allah Subhanahu Vatala da oprosti nama našim roditeljima. Da nas pomogne na ovim našim prostorima Bosne i Hercegovine, da ujedi naše safove, da zbliži naša srca, da nam usadi ljubav onu brasku, Kakva je bila prisutna u vremenu poslanika sa Allahu a.s. među osadima. Prvenstveno, znači, među muhađirima, zatim između muhađira i ensarijom. Molim, Al-Ađe da nas učini od onih koji će raditi za ovaj din, da rade na onom i ponome po sa čim je on Subhanahu wa ta rad zadovoljan, da ne budu od onih koji će svojim jezicima, svojim postupcima biti od onih koji će usadživati fitnu među redove muslimana da nas učiniti borc od boraca koji će ujediniti svoje muslimana, Amen. da nam podari i nadahne metodama koji će rezultirati takvim lijepim ukončanjem. Subhanak Allah, alhamdik, ašadu, ilah, ilah, ilah, entes, Da se ola i svojim smo završili. Ono što smo mislili kazati po pitanju velikih, Allahi, tebare, keletara, imena, al-ghafir, al-ghafir, al-ghafir,